ovom ashabu. Ebu Hureyre, šta je Ebu Hureyre? Hureyre je, braću moja draga, u arabskom, mačkica. Imate vjerodosnovni predaj kod imama Termizije, da je došao Abdullah ibn Rafi' i kaže Ebu Hureyri, što su tebe nazvali Ebu Hureyre? Kaže, ja sam čuvao, kaže, goveda svojoj porodici, imao se malu mačkicu s kojom sam se igrao. Po noći, kada bi ošao spavati, ja bi nju digao na drvo,